Kiva näyttää, että Uusia kasvoja ja vanhoja kasvoja. Kaikki kuitenkin kasvoja. Hienoa. Tänään jatketaan niistä niinkin tylsistä ja ihanista aiheista kuin niistä buddhalaisuuden perusopetuksista. Eli me ollaan käyty nyt läpi... Ollaan käyty läpi... Kolme jalokiveä, neljä jaloa totuutta. Ja tänään on sitten jalo kahdeksanosainen polku. Ja ketkä on ollut ja ketkä on yleensäkin kuunnellut. Ja ehkä muistaa sen, sen että olen yleensä painottanut sitä, että niin kuin meidän opettaja painottaa, että nämä ohjeet. Ne ei ole mitään sääntöjä, eikä ne ole mitään dogmeja, joita pitää noudattaa. Ne on tieviittoja, ne on viitekehyksiä, mutta ne ei ole mitään sellaisia, mitä on pakko noudattaa, koska ainakin meidän koulukunnassa, yleensäkin sen, sen purhalaisuudessa on aika oleellisessa asemassa se fakta, että me ei olla täydellisiä, me ollaan ihmisiä ja kaikki mokaillaan. Me tehdään virheitä. Me voidaan ottaa oppia niistä virheistämme. Meillä on mahdollisuus oppia virheistämme. Päättää tekemästä samoja virheitä uudestaan. Purholaisuus ei ole mikään idealistinen polku. Zazenin tarkoitus ei ole tehdä meistä jotain jumalia tai budhia tai bodhisattvoja tai jotain. Valaistuneita, hippejä. Se ei ole meidän harjoituksen tarkoitus. Sasenin tarkoitus on vain itsessään. Mutta se on tärkeää pitää mielessä, että me ei voida koskaan noudattaa kaikkia harjoitusohjeita tai me ei voida koskaan kulkea. Niin sanotusti täydellisesti noudattaen niitä kaikkia jaloa, tai jaloja totuuksia, mutta sitä öö, ohjenuoria, mitä on jalolla kahdeksan osalla polulla. Ja tehdään virheitä. Se on hienoa. Sen nyt tulisi vapauttaa meidät. Sen tulisi vapauttaa meidät ainakin heräämään siihen, että vau, wow, mulla on lupa tehdä virheitä. budhalaisuus ei pakota meitä johonkin muottiin. Tai sen ei ainakaan tulisi pakottaa meitä mihinkään muottiin. Nishijima Rossi, Dogen-Sanha, meidän koulukunnan, on tässä meidän, meidän sanhan perusteen, on sanonut, että budhalaisuus ei voi muokata todellisuutta. Ja budhalaisuus ei sinänsä voi muuttaa maailmaa. Se mitä budhalaisuus pystyy tekemään jokaiselle harjoittajalle, se pystyy muuttamaan sitä jokaista harjoittajaa. Ja sen muutoksen kautta voi olla, että voi ainakin saattaa muuttua paremmaksi paikaksi. Tai ei. Sitä ei voi tietää. Mutta se ei ole oleellista. Me ei vielä missään tulevaisuudessa. Eikä mennä ole siellä menneisyydessä. Siksi ei ole mitään syytä takertuu menneisyyden mokiin, menneisyyden virheisiin. Eikä ole myöskään mitään syytä takertua menneisyyden onnistumisiin. on mennyttä. Ei ne tule enää takaisin. Tulevaisuus ei ole vielä tullut. Vaikka osa tästä miettii jo. Mutta ei tämä vielä loppu. En tiedä loppuuko koskaan. Se katto voi romahtaa. Mutta nyt me ollaan tässä. Ja Sassen on ainutlaatuinen arvokas harjoitus. Ihan niin kuin kaikki muutkin mietiskelyharjoitukset, Mutta nyt mä harjoitetaan tätä sootua koulukunnan Tämä on enutvaatuinen tilaisuus vaan olla. Me saadaan vaan olla. Sitten jos meillä on tylsää, me saadaan olla tylsänä. Sit jos meillä on kivaa, sitten me saadaan olla sille, että meillä on kiva. Meidän ei tarvitse pakottaa itseäni muotti. muottiin Me ei voida pakottaa itseäni muotti. muottiin Jos me kuvitellaan, että me ollaan budhia, sitten me kuvitellaan, että me ollaan budja. Jos me kuvitellaan, että me ollaan hämäkimä ja sitten me kuvitellaan, että me ollaan hämähäkkimieniä. Se hämähäkki on kiva kuvitella. Se mihin viidotti, mihin Dogen-viitotti ja mihin Dogen viitotti, ja opettajat mestarit viitottaa. Se käyttää luopumaista kuvittelusta päästämään irti. Me ei voida pakottaa itseemme päästämään juttu, mutta me Voidaan harjoittaa irti päästämistä. dogenilla on tärkeä termi. Shinjin Datsu Ragu, joka tarkoittaa dropping off body and mind. Päästää irti kehosta ja mielestä. Siihen kulmina on oikeastaan, onko sasa? Me päästetään irti. Mutta me ei voida päästä irti. Päästämällä irti. Ajattele ei-ajattelemista. Kuinka ajatellaan ei-ajattelemista? Niin, siitä se onkin. Tai yritää olla ajattelematta sitä vaaleanpunaista elefanttia. En ajattele vaaleanpunaista elefanttia. En ajattele vaaleanpunaista elefanttia. aina kun me yritetään jotain mielellä tehdä, me päätetään valaistua. Nyt minä harjoitan myös sen, jälkeen. Nyt minä en ajattele. Silloin me ajatellaan jo. Mutta polku on hyvin kokonaisvaltainen. Se ei ole erillään arjesta. Usein moni käsittää, että dogeniopetukset tai yleensäkin sootua koulukunta on tylsää. Tai yksinkertaisten ihmisten. Ja moni tietää, että meidän harjoitusta on hankuttu tyhmien ihmisten harjoitukseksi. Tai farmareiden seniä, kun taas samurait harjoittaa rinsaita. No kärjistyksiä. Tai saattaa näyttää yksinkertaiselta. Ja toistetaan seinää. Kyllä se näyttää aika mutta Ei pelkkä se on se harjoitus. Ei pelkkä uuttera istumamietiskely ole pelkkä harjoitus. Kaikki mitä me tehdään voi olla harjoitusta. Kaikki mitä me tehdään voi olla Zazeli. Siksi purjalaisuudessa on ohjeita, viittoja, Koska me ollaan ihmisiä. Me ollaan ainakin jossakin määrin myös lauma-eläimiä. Me tarvitaan toinen toisiamme. Me kaikki ollaan erilaisia. Meillä on erilaiset luonteenpiirteet. Omat elämät. ja tullaan eri kulttuureista ja niistä. Me tarvitaan jonkinlaisia pelisääntöjä. Mutta ainakaan tässä koulukunnassa, ei tarkoitukset on mitään fundamentalistista. Tai mitään idealistista. Ymmärretään, että kaikkia ohjeita ei voi noudattaa. Siksi esimerkiksi jalo kahdeksanosainen polku, mistä tänään söpi sen. Se on vain viitekehys. Se kun puhutaan vaikka oikeasta puheesta tai oikeasta toiminnasta tai oikeasta tarkkaavaisuudesta niin se tarkoittaa, että on vain olemassa yksi ainoa oikea. Mutta tässä kontekstissa, eli tässä Soto-koulun, Dogenin kontekstissa, on tärkeää pitää mielessä arkisuus, yksinkertaisuus ja se, että me ei voida harjoittaa arjesta erillään. Vaikka me oltaisiin niin sanotusti luostarissa tai temppelissä. Me ei voida erilaisia kala arjesta. Siellä on vain sitten temppeliarki. Mutta me ei voida paeta mihinkään pilviin. No. Tai totta kai me voidaan, mutta sekään ei ole harjoituksen tarkoitus. Idea on se, että me ollaan tässä, tässä ja nyt. Mut jokainen tietää, että se ei yhdellä. Nämä tieviitat, niin kuin tää polku, se auttaa meitä kulkemaan sitä polkua. Ihan niin kuin putiksessa on säännöt, ne auttaa pelaamaan sitä peliä. Siksi saseninkin harjoittamisessa on tietyt viitekehykset. Silloin se on juuri sitä harjoittamista. Se auttaa kolkunnolla omat. Niin ei tule takertumaan. Niitä ei tule myöskään vähensyä, eikä niitä tule myöskään heittää pois. Mutta ensisijainen tarkoitus on vain, että ne auttaa harjoittajaa sillä polulla. On oikeasti hyvin helppoa harjoittaa, kun me tiedetään ensinnäkin, mitä me harjoitetaan ja mistä viitekesyksessä. Sitä varten on ohjenuoria, jotka ovat vielä hyvin yksinkertaisia. Yksinkertaisia myös siksi, koska ne ei ole idealistisia. Kukaan ei pysty noudattamaan kaikkia. Niin sanotusti täydellisesti. Meidän koulukunnassa on sanonta. Meidän sääntö on se, että meillä ei ole sääntöjä. Our rule is no rule. Usein moni käsittää se sillä, että se tarkoittaa anarkiaa. Tai kapinaa. Tai että genmestarit on anarkisteja. Tai jotain. Ei se, ei se niinkään mene. Että, ei ole sääntöjä. että meidän sääntö on se, että meillä ei ole sääntöjä. Tarkoittaa sitä, että me ei takerita niihin. Me ymmärrämme, että me ollaan ihmisiä. Me tehdään virheitä. Ei kukaan pysty koskaan noudattamaan kaikkia ohjeita. Kaikki me joskus valehdellaan. Tai tehdään tai muuta, joka on niin sanotusti taitamatonta toimintaa. Se, kun tässä... Jalossa kahdeksanosessa polussa puhutaan oikeasta, eli puhutaan oikea toiminta, oikea puhe. Niin tässä oikea täytyy käsittää, että se on väärän vastakohta. Oikea ei siis tarkoita, että se on niin juuri se ainoa oikea. Se voidaan kääntää hyvin monella eri sanalla, mutta ehkä yksinkertainen, mitä se oikea voidaan käsittää, on, että se on taitavaa toimintaa. Tai tasapainosta toimintaa. Mutta oikea ei siis tarkoita, että se on täydellinen siinä mielessä, että se olisi jonkun väärin tekemisen vastakohta. Niin idealistista ei ainakaan meidän opettajan mukaan tämä harjoitus ole. Kaikki on varmaan nähnyt semmoisen darman pyörän, mikä yleensä on semmoinen yleinen purhalainen symboli. Näyttää semmoiselta pyöräiltä tai jotain, mikä tänne on? Ruori. Mitä? siinä Joo. <laughs> siinä on kahdeksan puolaa siinä Darman pyörässä. Ja Darman puora yleensä symbolisoi tätä jaloa kahdeksasta polkua. Kahdeksan puolaa kahdeksan polun osa -alue. mutta Tämä polku ei ole myöskään mikään Semmoinen, että me irrotetaan siitä vaikkapa polun osa-alue numero neljä ja unohdetaan ne muut. Ja tämä toimii kokonaisuutena. Tämä toimii kehjuna. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mikään näistä niin sanotusti buddhalaisuuden perusopetuksista, eli niin kolme jalokiveä, nilijalo totuttaja, jalo kahdeksanosainen polku, mikään ei ole erillään. Todellisuudesta mikä ne on erillään myöskään polulla kulkemisesta. Kaikki voidaan aina palauttaa siihen saseniin tai mietiskelyyn. Tai yleisikkäsi arkiseen elämään. Tai ei idealistista. Tämä on tarkoitus vaan helpottaa sitä polulla kulkemista. Eri koulukunnista yleensä annetaan eri painotuksia. Niin kuin tiedätte niin feera myös tunnetaan nimellä Hiina-Jana, mutta se hiina on vähän ilkeä termi feera mielestä mielestäni ei siitä. feera painotetaan ihan eri tavalla jaloa kahdeksan osasta polkuun kuin esimerkiksi sen koulukunnassa. Doginille tai ei ollut niin kamalan tärkeä. Doginille niin kuin tiedättä, niin oli tärkeä vuodisaata harjoitusohjeet, mitä on 16 kappaletta. Mitkä harjoittavat sukaiseremoniassa. Sitten oli neljä jaloa totutta ja kolme jalokiveä. Tämäkin totta kai kulki mukana, tämä, mutta Dogen ei tätä niin paljon painottanut. Tämä on tärkeä opetus. Yleensä, tai ei vaan tämä jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen. Eli tässä on kahdeksan eri, kahdeksan eri kohtaa, eli kahdeksan eri kohtaa jaetaan kolmeen tämmöiseen. Kolmeen viitekehykseen, jos nyt voisi sanoa. Tämä on siis tarkoitus auttaa meitä siinä polulla. Ne, ketkä muistaa, mikä oli neljä jaloa totuutta. Se on siis vähän niin tämä lääkärin tekemä diagnoosi, vaikka diagnoosi siinä mielessä on vähän harhaa koska ei tässä ole kyse mistään sairaudesta. Ei tämä elämä ole mitään sairautta. Meillä on totuus kärsimyksestä. Se on selvä, että elämässä on surua. Me tunnustetaan se, me tiedetään se. Meillä on myös mahdollisuus vapautua siitä. Meillä on myös mahdollisuus kulkea polkua, jota kulkevalla voidaan päästää irti siitä mielen harhoihin takertumisesta. Ja se neljäs jalototuus kärsimyksestä on tämä jalo kahdeksanosainen polku. Eli polku, joka johtaa, jos käyttää sanoja, niin polku, joka johtaa vapautumiseen tai harhojen unesta heräämiseen tai jopa siihen vielä alkavaa sanaa, Ei se mitään kaikki ajattelee, valaistumiseen. Ja nyt sitä kaikki ajattelee. Ei sitä toista vielä alkavaa sanaa. Eli viisautta. Mutta tämä on siis se neljäs ja On se, että meillä on mahdollisuus vapautua kulkemalla tätä polkua. Mutta on hyvin yleisluontoisia ohjeita. Tämä ajataan kolme eri osaa. Ja sitten jokaisen niiden kolme sisällä on erikseen ystävän kahdeksan polun osasta. Ensimmäinen on kaikille tuttu. Tai ensimmäinen iso viitekehys. Prajnaa. Tarkoittaa sisäistä viisautta. Intuitiota. tarkoittaa, viisaus tarkoittaa, se ei tarkoita sitä, että me ratkaisemaan kaikki ongelmat niin sanotusti älyllisesti, tai että me tiedetään kaikki. Prajnaa tarkoittaa yksinkertaisesti vaan sen fiilistä, tietää toimia taitavasti. Maalaisjärki voisi olla myös yksinä sanot Tiedetään, mikä on niin sanotusti oikein. Mikä on niin sanotusti väärin. Budhalaisuudessa yleensä ei luokitella oikeaan ja väärään. vaan puhutaan mieluummin taitavasta ja taitamattomasta. Koska joskus näennäisesti teko on oikea teko. Joskus suuttuminen on paikallaan. Joskus kiroilu kiro, on paikallaan. Jos kirrosana huutaminen auttaa rahoittamaan jonkun tappelun esimerkiksi. Tai estämään jonkun tietyn tilanteen. Silloin se on täysin oikea teko. Niin se on tosi oikein, teko, vaikka se näyttäyty väärin. Siksi näistä ei ole mitään mikään ei ole näistä idealistinen ohje. Näistä puhutaan kohta lisää. Toinen on siila, joka tarkoittaa tämmöistä moraaliseettistä eettistä viitekehystä. Eli ekassa palikassa on sisäinen viisaus, yleensäkin viisaus. Sitten on moraaliseettinen eettinen viitekehyys. Kolmas on Kaikille varmaan tuttu samadhi, joka tarkoittaa mietiskelyä tai sitä mietiskelyn viitekehystä. Ja sitten näiden kolmen eri, eli viisauden, moraalin ja mietiskelyn alla, on sitten tämä jalo kahdeksanosainen polku. Polulla tarvitaan viisautta, polulla tarvitaan jonkinlaista moraalista, eettistä elämää. Ja sitten tarvitaan sitä mietiskelyä. Mietiskely ei opettajien mukaan voida harjoittaa ilman viisautta. Moraali ei voida sisäistää ilman viisautta. Tai viisautta ei voida harjoittaa ilman mietiskelyä. Eli nämä kaikki kolme toimii yhdessä. Viisaus, moraali, mietiskely. Me ei siis voida mietiskellä ja loppu aika elää kuin sijappellossa. Tai me ei voida myöskään kuvitella, että me opitaan, tai että me tullaan, tai ihan mitä vaan, viisaiksi. Tai kyetään toimimaan aina, hienosti, jäppärästi, moraalisesti. Jos me ei jotenkin sitä mieltä rauhoiteta. Meillä on hyvin ruuhkainen mieli. Se on täynnä ajatuksia, unelmia, haluja, himoja, kaikkea mitä onkaan. Niistä ei ole mitään väärää, eikä mitään pahaa. Haluaminen on täysin ok. Asioiden himoaminen, ei siinä ole mitään väärää. Mutta se, että me takerrutaan siihen. sit mulla ongelmissa. Siksi pelkkä mietiskely ei yksinään riitä. Vaan polulle tarvitaan myös sitä moraalista ohjannuorauteen. Ja viisaus herää sitten sen taitavan moraalisen ja mietiskelyn seurauksena. Mutta mikään näistä ei toimi yksin. Mutta viisauden viitekeys, eli tämä prashnaa, se pitää sisällään ensimmäisen jalosta kahdeksan polusta. Mikä on oikea näkemys? Eli oikea ymmärrys. Ensimmäinen jalo. Jalo ja jalo. Jalo on aina vähän myöskin harhaanjohtavaa ja voi saada vähän idealistisia mielikuvia. Tämä on tosi yle, ylevää ja pyhää ja jaloa. Se nyt vaan korostaa sitä, että nämä on, nämä on tärkeitä. Mutta ensimmäinen on, viisauden ensimmäinen osa-alue on oikea näkemys. Oikea ymmärrys. Muistatte, että oikea ei tarkoita väärän vastakohtaa, enemmänkin semmoinen taitava tai buddhalaisen tien mukainen. Paalikaanonissa, eli paalikaanon se, mikä koostettiin silloin buddhan elinajan jälkeen, siinä on koostettu kaikkein varhaisimmat opetukset. Siellä puhutaan, että oikea näkemys tarkoittaa, että se on, se on polku, joka johtaa sen kärsinyksen loppumiseen. Että meillä on näkemys siitä, mikä on se polku. Ja ymmärrys siitä. Ja tässä Dogeninpiitekeksessä oikea ymmärrys tarkoittaa sitten taas tietysti meillä sitä, että polku on se uuttera saseen harjoittaminen. Ja harjoittaminen ei tarkoita vain sitä, että mistutaan kerran päivässä alas ja muu kun vaikkapa Matti nykyinen sepäiväleiden mukaan. Matti, hyvät Kyse nyt Matista. Oikea ymmärrys on myös se, että meillä on oikea ymmärrys olemassaolon luonteesta, todellisuudesta. Meillä on oikea näkemys. Meidän ei tarvi niin sanotusti valaistua, että meillä voi olla oikea ymmärrys. Tai että meillä voi olla oikea näkemys. Oikeeseen ymmärrykseen sisältyy varmaan laki. No karma voi herättää tässä jossakin ihmisissä hassoja mielikuvia. Ihan kun se vaatisi uskoa johonkin yliluonnolliseen tai johonkin jälleen syntymään tai johonkin muuhun. Ei se niin ole. Se on syy ja seuraus Kun mä jotain, niin se vaikuttaa johonkin toiseen. Se on ihan se. Jos mä noin niin se vaikuttaa johonkin. Tero varmasti sattuu ja mulle tulee pahalla. Sitten Tero alkaa kantamaan kaunaamon kohtaan. Plaa, plaa, plaa. Ketju on valmis. Syy- vaikuttaa hyvin, hyvin pienissä asioissa. Ajatuksissa. Jos me koko ajan ajatellaan ilkeitä asioita tai ajatellaan murhaamista tai jotain muuta. Tai ajatellaan kaikista ihmistä jotain pahaa tai ollaan katkeria tai muuta. niin On nyt aika selvä, että se varmaan voi kauhean, kauhean hyviä tekoja. seuraus on näistä kaikissa. Karma laki. Sitä niitetään, mitä kylvetään. Olemassaolo luonteeseen kuuluu myös se, että mikä on se olemassaolo luonne. Tästä maailmasta ei ole mitään pysyvää. Kaikki me kuollaan joskus. Ja senkin pitäisi vapauttaa meitä, koska me ymmärrämme, miten oikeasti kallisarvoinen ja tärkeää on. Nyt en ota kantaa minkä jälleen syntymisteoria on kyse ei nyt niistä, vaan nyt on kyse tästä hetkestä. ollaan nyt elossa. Me ei olla vielä kuolleita. Tunteet kaikkysyviä. Me voidaan olla välillä ilossa. Sitten yhtäkkiä me ollaan taas ihan jossain syymässä helvetissä. Vaikka välttämättä mitä ei tapahtunut, mutta meidän mielessä vaan tapahtui jotain. Saseen ei ole koskaan samanlaista. Joskus tai useimmiten soirat ylsää. Joskus on tosi kiva. Se ei ole koskaan samanlaista. Tämä päivä ei ollut samalla kuin eilen. Huomisesta me ei vielä tiedetä. Kaikkea leimaa pysymättömyys. Sen pitäisi senkin vapauttaa. Ei kahvita. Se, että se saattaa kahvita, se on meidän mielen harhaa, mieleilluusio. Sitten olemassa ole luonteeseen. Kuuluu tietysti tämä, mikä usein myös ymmärretään väärin. Sunjaata, tyhjyys. Kaikki on pysymätöntä. Kaikkia ilmiöitä, kaikkia muotoja, leimaa myös tyhjyys. Se tarkoittaa sitä, että ne eivät itsenäisesti mitenkään olemassa. Mä en voi ottaa mun ajatusta ja riputtaa sitä tähän purkkiin. Tai tämä kello, tää kello ei ole itsenäisesti tässä olemassa. Tämä riippuvainen kaikista muistakin. Se voidaan fysiikan ja kemian ja minkä lailla vaan pystytään aika hienostikin määrittelemään, kuinka se kello on suhteessa riippuvainen suhteessa muihin. Ja miten se yleensä pysyy tässä muodossa. Miten se olisi syntynyt? Sama pätee me ihmisiinkin. Ei me olla tähän yksin. Ei me voida sanoa, että minä. Mitä on minä? Sitten kaikki ilmaa tyhjyys ei tarkoita, että se on jotenkin surullista tai jotenkin ihmeellistä tai outoa. Se voisi pukea vaan siihen, että Tyhjyys tarkoittaa, että mulla on riippuvaisia muista. Meidän tekemme vaikuttaa muihin. Mikään ei ole olemassa itsenäisesti täysin irrallaan, täysin erillään muista. Ei avaruudessakaan mikään taivaankappale ole yksi, Se on aina suhteessa johonkin toiseen. Tätä tarkoittaa siis oikea ymmärrys. Meillä on jonkinnäköinen viitekehys siitä, mistä se todellisuus voisi muodostua. Meillä on jonkinlainen ymmärrys siitä, että kulkemalla jotain tiettyä polkua meille ehkä saattaa tulla parempi fiilis. Meillä on oikea ymmärrys siitä, että toimimalla tietyllä tavalla me ehkä autetaan muita ja samalla myös sitten Oikeassa ymmärryksessä ei ole mitään idealistista, ei mitään ihmeä. Meillä on näkemys, ymmärrys siitä, mitä se polku on. Doogen painottaa, saseni painottaa sasenin harjoittamista. Meidän painottaa sasenin Ja sasen on läsnä kaikessa, mitä me tehdään. Oikea ymmärrys on sitä, että me ymmärretään, että puutterasti säännöllisesti, rauhoittamalla sitä meidän mieltä, joka päivä istumalla alas fyysiseen saseniin, me vähitellen riisutaan niitä meidän harvoja jotta me voidaan toimia paremmin yhteiskunnassa, töissä, arjessa, joka Tasainen on läsnä kaikessa. Se on oikeaa ymmärrystä. Viisauden toinen osa-alue, eli toinen jalosta osaisesta polusta, toinen kohta, on oikea aikomus. Tai oikea aie. Oikea aikomus tarkoittaa, Et on suhteellisen järkevää olla tätä terhonaamaa. Tai potkima, olla potkimatta sitä kissaa. Me pidättäydytään tekemästä taitamattomia tekoja. Meidän aikomukset on lähtökohtaisesti hyviä. Tai oikeita. Oikea on vähän väärä sanana, mutta puhutaan taitavista. Lähtökohtaisesti ne on taitavia. Yritetään toimimaan oikein. Meillä on semmoinen aikomus. Se on elämän asenne, joka ainakin kulminoituu hyvin sanaan bodhisattvaa. Bodhisattva ei ole mikään ylinuollinen olento. Totta kai se voidaan myös nähdä jumaluutena ja muuna, mutta, mutta, mutta se tarkoittaa, tarkoittaa. henkilöä, joka ajattelee enemmän muita kuin itseään, asettaa muiden edut lähtökohtaisesti. Omien etujaiden. Eli oikea aikomus tarkoittaa, että otetaan muita huomioon. Lähtökohtaisesti pyritään tekemään sitä hyvää. Oikea aikomus on jostain kummempaa. Eli viisaus pitää sisällään perusopetusten mukaan oikean ymmärryksen ja oikean aikomuksen. Oikea ymmärrys siitä, mikä se polku on. Oikea ymmärrys siitä, että asioita leimaa tyhjyys kysymättömyys kuollaan joskus. Mutta myös synnytään koko ajan uudestaan. Tiedokkeen todistamassa. Solutuu, siutuu, kuolee koko ajan. Se on jatkuva jälleen syntynyt. hetkeen. Hyvin yksinkertaista. Teoriassa. Mutta ah, käytännössä niin vaikeaa. Jokainen tietää. Toinen isompi viitekeys oli siis siila, siila, joka tarkoittaa sitä moraalista ja eettistä viitekkäystä. Ensimmäinen oli siis prashnani, viisaus. Polku alkaa viisaudesta. Viisauden harjoittamisen voidaan, kun me ensin vähän säästetään sitä, mistä on kyse, eli missä säästetään, mikä se polku on. Meillä olisi oikea näkemys, oikea ymmärrys polusta. Mä haluatkoon harjoittaa asenne niin tässä meidän, meidän, meidän kontekstissa. Meillä on oikea näkemys siitä. Sitten meillä on oikea aikomus. Me omistaudutaan sille polulle. Se on meidän aikomus. Me harjoitetaan uutta rastin. Se on meidän aikomus. Tämä kuuluu viisauteen. Vähitellen, kun viisaus herää, ja päästään kultivoimaan, no kultivoiminen, joka <laughs> päästään kultivoimaan sitä moraalisehtistä, viitekehjystävistä. Numero kolme. Jalo kahdeksan polun numero kolme on oikea puhe. Nämä on yksi ja niitä valttikortteja, mitä käytetään puheenlaisissa väittelyssä. Vedotaan oikeaan puheeseen. Jos mä sanon vittu, ei oikea puhetta. Tässä kontekstissa ehkä ei ollut oikea puhetta. Jos mä sanon sen PL alkavan valaistuksan jossain muualla, sitten voi olla oikeaa puhetta. Jos joku karpaasi höykkää mun päälle. Mä päin naamaa. Helkkarin kovaa. Heristä nyrkkää muuta. Saattaa säikäyttää. saattele tohon kova jäti. Sitten se oli oikeata puhetta. Sä ehkä musta pitänyt vaan olla. Sori, mä oon puhallinen, pyhä. Lyö vaan. Anna tulla vaan. Joskus tiedetään, että lapsia pitää komentaa. Komentaminen ei tarkoita mitään aggressiivista huutamista. Vaan saattaa korottaa vähän ääntä. Jos lapsi meenää vaikka vahingottaa itteensä tai muita. Eikä se tarvitse tarvitse mutta siinä oikeata puhetta voi olla vähän, vähän kovempi sävyinen puhe. Oikeata puhetta käytetään hyvin hienosti puudelaisissa väittelyissä hyväkseen. Verotaan oikeaan puheeseen. Se hyvin idea idealistisen sävyyn. Jooginella on sellainen tarina, opetus, Shobo Genso, Moni on sen kuullutkin. Se, nyt en tarkkaan muista, mitä se meni, mutta se meni jotenkin, Anna varmaan muistaa sen paremmin, mutta se meni ainakin silleen, että, että se, mitä muut ajattelee olevan hyvä tai oikein, se ei välttämättä ole sitä. Ja muiden mielipiteillä ei oikeasti ole väliä. Ne saa kutsua sua hulluksi. Antaa niiden kutsua. Koska jos sun oma aikomus, sun oma mieli, on niin sanotusti harmoniassa putalaisuuden kanssa. Jos on on mukana pudalaisuuden kanssa. Ei ole mitään väliä, mitä ne muut susta puhuu. Mutta jos sä et tee mitään putalaisuutta vahingoittaaksesi, antaa niiden haukkua sinua. Me voidaan oikeasti tarkkaan tietää, mikä on oikeaa puhetta. Se olisi hyvin idealistista, jos meillä olisi joku opaskirja, oikea puhe on just tätä. Jossain tilanteessa oikea puhe voi olla näennäisesti väärää puhetta, taitamatonta puhetta. Ei me voida tuomita ihmisiä pelkästään puheen perusteella, eikä me muuten muutenkaan voida tuomita, mutta harjoittamisen kontekstissa ei voida sanoa, mikä on täysin taitavaa, täysin taitamatonta. Mutta on tiettyjä perusperiaatteita. Tässä taas palataisiin Prashinaa, eli sisäiseen viisauteen. Totta kai me tiedetään, että semmoinen. mikä on turetta syndrooma tietää, että siihen kuuluu hävyttämät huutelut ja vaikka muut tahtamatta. Jos me käyttäydytään sille ilman turetta syndrooma, meillä ei ole sitä. Uudellaan tuolla kadulla hävyttämyyksiä, haukutaan ihmisiä. Ehkä sen ei ole kauantaa Se on nyt ihan selvää. Ne on ovat hyvin yksinkertaisia. Nämä, nämä eivät ole mitään idealistisia. Purhalaisuudessa ei voida ainakaan meidän opettajien mukaan, doogenin mukaan. Me ei voida piirtää tarkkaa viivaa kaikki asioihin. Me tarvitaan kuitenkin niitä viitekehyksiä. Neljä on oikea toiminta. Oikea käytös. Tätä voidaan myös käyttää vaattikorttina väittelyissä. Vaimo käyttää tätä. Nyt meillä on aina riiseltä, mutta silloin me riiteltymme joskus aikaisemmin. Sain huuti mulle, että miksi sä käyttäydyt tolla tavalla? Sun pitäisi olla pudhalainen. että ei pudhalainen saa käyttäytyä tolla tavalla. Jos on vaikka paskasin kuoveen kiinni. Oikea toiminta tai oikea käytös ei ole sitä, että meidän pitää olla pyhiä, tai meidän pitää puheutua pyhimyksen vaatteisiin, tai meidän pitää tehdä itsestämme pyhiä, tai ulkoisesti käyttäytyä, niin kuin pyhä käyttäytyy. Dala on hienosti, ja tosi paljon opetuksista hänestä ukkelina. Hänellä on tosi yksinkertaisesti ilmastu, mitä on se oikea käytös. Se on sitä, että tekee enemmän sitä hyvää kuin sitä pahaa. Aika yksinkertaista. Me kaikki tehdään virheitä. Ei kukaan meistä osaa eikä pysty koko ajan käyttäytymään niin sanotusti täydellisesti. Tai että meidän käytössä olisi koko ajan pyhää. Tai jotenkin tosi purhaa, Tai tosi oikeaa. Me tehdään virheitä. Me ollaan... Ihmisiä. Meillä on lupa tehdä virheitä. Meillä on lupa oppia niistä. Mutta tietenkään sitä ei saa käyttää tekosyynä, että nyt et koko ajan mukaille. Oikea käytös on sitä, että pyritään tekemään enemmän hyvää ja välttämään sen niin sanotun pahan, pahan tekemistä. Hyvin yksinkertaista teoriassa. Oikea elinkeino. No tästä varsinkin tsenpurhaisu on saanut paljon kurhaan Koska tietysti senhän on Japani, japanin kielen sana, ja, mutta yleensä voidaan puhua sen purhaisuudessa käsittää myös Kiinaa ja Koreaa ja kaikkea muuta ja Vietnamia. Mutta, mutta Monissa eri muissa koulukunnissa on hyvinkin jopa jyrkkia näkemyksiä siitä, mikä on oikeaa elinkeinoa. Saataan sanoa, että sotilas ei saa olla budhalainen. se on väärä elinkeino olla sotilas. Tai että teurastaja ei saa olla budhalainen. Tai että huumekauppias ei saa olla budhalainen. Tai parittaja ei saa olla budhalainen. Dogen esimerkiksi. Oli siinä myös tasa-arvoneet. Se ei kieltänyt purhaisuutta keneltäkään. Huomatkaa kaikilla koulukunnilla omat Se on hienoa. Sitä pitää kunnioittaa. Mut meitä oli ollut se kritisoitu siitä, että me hyväksytään se, että huumekauppiassa saa olla purhalainen. Tai että sotilas saa olla purhalainen. Tai että teurastaja saa olla purhalainen. Jos mietitään vaikka jotain sotila No nykypäivänä me tarvitaan sotilaita. Siitä ei nyt pääse mihinkään. Se on naivia ajatella, että ei me tarvittaisi. Maailmalla on terrorismia ja kaikkea muuta. Mutta nyt ei tarvitse niin syvällä. Mutta anyway. Mut sehän on vaan hienoa, jos sotilas harjoittaa saseen. Niin hän rahoittaa mieltä. Käyttää sitä väärin tekemistä. Ei ehkä välttämättä kilahda niin helposti kuin saseen pystyn kohdallaan. No ei se tiedä oikein. Mutta ymmärrätte tämän oikein, mitä mä ajan takaa. Senissa on tarinat sen teurastajasta. Nyt mä muista muistan näin, miten, se <laughs> miten se meni, mutta on kumminkin siitä, miten leikattiin sitä lihaa. Ja jokainen paha oli täydelliseen nive. kuitenkin. Mut näitä tarinoita siis siitä on tarinoita juopoista. Huumekauppiastaan en niistä, en tiedä, onko niistä. Mutta ei voi lähtökohtaisesti kieltää purhalaisuutta. Se on hyvin idealistista meidän koulukunnan mukaan. Jos me sanotaan, että toi pahatyyppi tai että toi on pedofiili. Se ei saa harjoittaa pudalaisuutta. Wow. Aika tylyä. Eli pudalaisuus olisi vain hyville tyypeille. Niin sanottu. Aika julmaa. Mutta oikea elinkeino. Mitä opettajat, työssä on puhunut tässä yhteydessä oikeasta elinkeinosta, niin totta kai meidän pitää, kannattaa valita semmonen ammatti tai semmonen työ, mikä tuotaisiin mahdollisuuden vähän kärsimystä muille. Onko se selvä? Jos, jos on palkkamurhaaja ja päättää ryhtyä budhalaisiksi, niin ehkä on suotavaa opettaa se palkkamurhaaja-ammattia, keksii vaikka kukkaupia tai joku muu. Mutta lähtökohtaisesti kuka vaan voi harjoittaa sitä pudalaisuutta. Se on sitten oma, oma asia, mikä se elinkeino on. Yleensä on nähty, että elinkeino saattaa sitten muuttuakin, kun Oman pääsäännön pahallakin muuttuu, mutta se on jokaisen oma henkilökohtainen asia. Itse tunnen yhden yhdysvaltalaisen, se on laivaston erikoisjoukoissa, nyt se on tällä vielä Okinavalla palvelemassa. Hän on hyvin, hyvin harras, senpudhalainen. Hyvin harras, uskovainen niin sanotusti. Hyvin lempeä, lempeä hukkeli kuulemma. Eikä tätä päihteitä, on kauhean kiltti, bla bla bla. Mutta hän on sotilas. Oh. Siitä parissa ilusia. Itse hän ei hirveästi perustella sitä, mutta se mitä hän on sanonut, niin hän on käyttänyt tämmöistä kärjistystä. sitten parempi, että sotilas olisi semmoinen raivohullu natsi esimerkiksi. Huomattavasti mä käristän. Voisiko parempi, että sotilaskin voisi pakkeuduttaa sitä mieltä rahoittaa? Koska ei sotila-ammatti ole sitä, että se on tuolla ihmisiä tappamassa. Kyllä se on sitä suojelua ja paikallista auttamista, aika pitkälti kyllä. Mutta eipä siitä nyt sen enempää. Mietiskely viidekäyys. Nyt tuli prasna, Oli viisaus. Joka piti sisällään oikean näkemyksen polusta, oikean ymmärryksen polusta, eli näkemysymmärrys oli sama, ja oikean aikomuksen. Sitten oli siila, eli tämä moraalinen, minkä se on oikea puhe, oikea toiminta ja oikea elinkeino. Sitten päästä itse asiassa no, Kaikki toimii yhdessä. On järkevää rakentaa sitä sisäistä viisautta, pyrkiä elämään hyvin, moraalisesti, nuhteettomasti, mutta hyväksyä kuitenkin se, että me tehdään niitä virheitä. Mutta sillä mietiskelyn avulla me sitten vältetään niiden virheiden tekemistä, koska me helpotetaan sitä pään sisäistä harhaa. Riisutaan niitä mielentakertumia, harhakuvitelmia, harhaluuloja, ennakkoluuloja. Päästetään irti. Mietiskely ensimmäinen osa-alue, eli jalo, jalon kahdeksanosaisen polun numero kuusi, on oikea ponnistelu. Tämä on varmasti... Dogen-paneille tuttua. Ja me tiedetään, että meidän harjoitus on aikamoista ponnistelua välillä. Me tiedetään, että tämä ei ole helppoa. Me tiedetään, että joskus joutuu oikeasti pakottamaan asiassa siihen. No en tiedä parottaa, mutta joutuu ponnistelemaan, jaksaa yleensä kistua. pätee että elämäänkin. Ei elämä ole aina helppoa. Me joudutaan välillä ponnistelemaan siellä arjessa, työssä. Kaikkea, mitä me tehdään. Ei elämässä pääse aina helpolla eikä tarviikkaan. Oikea ponnistelu tarkoittaa myös sitä, mitä dogen, käytti sitä termiin kielistä termiä, termiä Eli me herätetään se halu siihen totuuteen. Eli meillä on joku konkreettinen syy. Miksi me harjoitetaan sasenia? Ehkä me halutaan valaistua. Ehkä me halutaan olla tasapainoisempi. Ehkä me halutaan näyttää kuuleilta. Tai jotain muuta. Mä en tiedä, ehkä aika kierroitunut näkemys, jos kuvittelee, että seinätyyhtäminen näyttää kuulilta. Mutta jokaisella on oma työtä. Ei sitä tarvitse mulle kertoa, eikä sitä tarvitsekään tietää. Mutta oikea ponnistelu. Hyvin oleellista. Meidän tulee omaksuus se tie, jossa me kuljetaan. Meidän tulee omaksuus ja harjoitus. Ihan niin kuin me tiedetään, että me pelataan koripalloa. kun pitää keksiä uusia vertauksia, mutta... Kun me pelataan sitä koripalloa. Ei me opita sitä koripallon pelaamista ilman, että me oikeasti pelataan sitä koripalloa ja harjoitellaan. Opetellaan sen koripallon säännöt ja opetellaan, miten sitä pelataan. Sitten vaan heitellään sitä palloa. Aina vaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Sama on pudhampolunkin harjoittamisessa. mietiskelyharjoittamisessa. Aina vaan uudestaan istutaan alas. Aina vaan uudestaan pyritään arjessa tekemään parhaamme. Aina vaan uudestaan pyydetään anteeksi, otetaan opiksi. Vähitellä huomataan, että ehkä nyt me ollaan ehkä vähemmän pyydetty anteeksi, koska ei enää niin paljon anteeksi pyydettäväkään. En tiedä. Ehkä kerää enemmän mokia. Ehkä tekee mokia. En tiedä. Mutta oikea ponnistelu on sitä, että päättää omistautua sen tiedeteen. Tämä oikeasti omistautua siihen harjoittamiseen. Ei tämä tarkoita hurahtamista mihinkään uskoon tai alkaa elämään sen pornoilijan elämää. Eli alkaa kuluttamaan sen Omaksuu sen kirjoja, pukeutuu kuin sen. Miten semmoinen pukeutuu? katsoo sen elokuvia ja sen musiikkia. Puhut senistä. Ei se, se ei ole taas polun mukasta. Se on taas taas takertumista. Oikea ponnistelu tarkoittaa, että. No, Omista sille sillä harjoittamiselle. Aina vaan uudestaan ja uudestaan istutaan alas. Siksi kun me tiedetään, että se auttaa. Oikea valppaus. Sikan tasa harjoittaa aika selkeä. Me ollaan valppaina. Me tiedetään, mitä me tehdään. Eli sikan tasa on tämä meidän harjoitusmuoto, joka tarvittaa vain istumista. Me ollaan valppaina. Me tiedetään, että nyt mulla koskee selkää. Nyt mulla kolottaa polve. Nyt mulla pierettää. Nyt mulla on se päässä. Mä tiedän, mitä mun päässä tapahtuu ja mun kropassa tapahtuu. Mä oon tietoinen. Mä oon valpas. Mutta mä oon myös valpas siellä arjessa. Mä en kuule laput silmillä. Mä oon tiedä, mitä tapahtuu. Ei tää ole niin idealistista, että aina tietää, mitä tapahtuu. Mutta se on se oikea ponnistelua. Ollaan valppaita. Tietoisia. Valpaus tarkoittaa myös sitä, että me pyritään välttämään välttämään myös sellaisia, mitkä esimerkiksi jokaisella meillä on oma henkilökohtainen elämä, niin pyritään välttämään semmoista, mitä me tiedetään, että aiheuttaa meille esimerkiksi vaikka jotain omia henkilökohtaisia ongelmia. Ehkä jollakin voi olla kupia pian ongelma tai joku ihan mikä vaan. Silloin ehkä ei ole järkeä, järkevää roikkua semmoisessa porukassa, mitkä rykkää hieman. ehkä jälkeen voi olla toiseen porukkaan. Tai että jos on joku seksiaddikti, ehkä ei ole järkevää. Roikkoa jossain pornakaupungissa ja muualla. Ehkä muualla. Se on palpautta. Tietää mitä omassa kropassa tapahtuu. Tietää välttää, välttää myös semmoista, mikä aiheuttaa itselleen pahaa tai väärää. Ei idealistista. Hyvin hyvin yksinkertaisesti. Kohta kahdeksan. Se on se oikea mietiskeli. Eli tässä meidän yhteydessä se on saseen. Siellä on kahdeksan osa sen polun piimeinen Askelma ei saa askelia. Viimeinen kohta on itse mietiskely. Kaikissa buddhalaisissa koulukunnissa mietiskely on hyvin keskeisessä asemassa, koska ilman sitä mietiskelyä, emme me voida harjoittaa viisautta. Ei me voida ymmärtää, mitä on oikea ymmärrys, mitä on oikea puhe, oikea toiminta. Oikea, jos ne meidän mielet on hyvin ruuhkaisia, harhaisia, niin kuin me yleensä on. Ei me sen sumun läpi se käytetään peilivertausta. Meillä on vielä sitä peiliä kirjoitettu, Se on aika Nyt omalla yhteen nämä kaikki poluosa-alueet, pitämällä mukana arjessa, sitten vähitellen pystyy riisua sitä harhaa. Kaikki palautuu aina tähän kohtaan kahdeksan, mietiskellä. Siksi painotetaan niin paljon sitä mietiskellä. Mutta mietiskellä yksinä ei riitä. Apinakin oppii istumaan. Kukava vaan osaa istua näköisesti ja muuta. Ei se ole vielä mitään sellainen harjoittamista. Siihen kuuluu kaikki se muukin simbolu. Siksi polku on hyvin vaativa. Siksi usein moni saattaa lopettaa harjoittamisen, vaikkapa puolen vuoden päästä, kuukauden päästä, kolmen kuukauden päästä, vuoden päästä ja niin edespäin. Odotti jotain tuloksia. Kuvitteli, että pelkkä, pelkkä seinän tujuttaminen riittää. Ei se niin <köhön> Muuten me voitaisiin vain istua ja sitä pelkkää seinää. Sen puolueenlaista yleensä on kritisoitu siitä, että polku ei kuulu mitään muodossa pelkkää mietiskely. Se on väärinymmärrystä. Polkuun kuuluu hyvin oleellisena osana moraalisesti ja eettisesti oikein toimiminen. Mutta me ei voida aina toimia täysin oikein. Me tehdään virheitä. Taas palautetaan sen Siksi me harjoitetaan. Me riisutaan sitä harhaa. Akateemisissa piireissä meidän koulukuntaa sanotaan asteittaisen valaistumisen koulukunnaksi. Mutta mä en tykkää käyttää tästä sanaa valaistuminen, enkä myöskään sanaa asteittainen. Koska asteittainen kertoo, että tässä pyritään johonkin, että me noustaan askel askeleelta jonnekin. Ei tässä mihinkään ole menossa. Tässä ollaan just nyt tässä näin. Dogen oli itse hyvin, hyvin kärkäs vastustamaan sitä sana saseni yhteydessä. Hän vaan totesi useasti, että Sasen on jo valaistumista. Ei ole mitään saseni ulkopuolella. Mutta ei sasen ole viemässä meitä mihinkään. Me ei me olla menossa mihinkään. Me ollaan nyt tässä ne. Sitten meistä ei se ole kenenkään vika, ei se ole todellisuudenkaan vika. Ei se ole mikään vika. Meidän on niin Siksi me harjoitetaan saseni, että me tästä pölyä. Joskus on myös sanottu, että tässä koulukunnassa valaistuminen on sitä, kun ymmärtää, että ei ole olemassakaan valaistumista. Sitten kun ymmärtää sen, että ei ole valaistumista, sitten valaistumista. Tämä on hyvin tärkeitä nämä viitekehykset. Kolme jaloutotuutta. Kolme, kolme jalokiveä. Neljä jaloutotuutta. Jalo on polku. Hyvin tärkeitä. Hyvin yksinkertaisia myös. Ne ei ole mitään idealistisia. Kukaan ei voi niitä koskaan noudattaa. Ne ovat viitekehyksiä. Ei niin totta takertumaan. Tämä ottaa meitä pysymään sillä polulla. Ja ne motivoi. Tekee saseen harjoittamista hyvin selkeitä. On helppo istua alas, kun tietää, miksi istuu. Ei siis valaistumisen takia, vaan sen takia, että istuu. Ja tietää, missä viitekehdessä istuu. Mitkä on ne rajat, säännöt. Se on tarkoitus helpottaa polkua. Kiitos.